Uh, kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 10 hii ni sehemu ya pili e, kichwa cha somo lile tunachosema Makusudi yangu ni kuwajenga sio kuwabomoa Makusudi yangu ni kuwajenga wala sio kuwabomoa na unaweza ukasema pia kichwa ambacho ni kama kinafanana na hicho ujumbe unafanana sana na huo Uh, na tuna tuona iliyopita hizo hoja zinaenda mbele zinarudi nyuma maksudi ni Mungu aweze asiache kitu nyuma eh aweze uh, unajopo unaenda mbele na kurudi nyuma unakuwa unamaliza chochote ambacho unahisi hukoa umekifanya vizuri basi unakimalizia kwa hiyo tunaweza kupata kingine kinachosema eh, usichanganye upole wangu na unyonge wangu uh, Kichwa kama hicho tulikiona weki iliyopita lakini ukajikuta kwamba sehemu kubwa yapo tulitangaza ndio kichwa upole na unyonge kwamba mtu akiwa mpole watu wanamchanganya na kwamba labda ni mdhaifu au ni mnyonge kumbe ni upole tu kumbe ni makusudi tu hakutaka mambo makuu. E, aliamua tu kwenda kujishusha eh hiyo hmm. kichio kiliopita kini hatukufika kwenye maandiko yake tulikuta sehemu ya kwanza ya wiki iliyopita ili maliza muda wote ambapo tuliona eh kichwa kicho kwa kinaongelea habari kwamba tusihukumu watu kwa jinsi ya muonekano eh sioka na ni somo la msingi sana biblia nazima me, ina, ina, ina unaweza kukuta fundisho kama hilo ukalikuta kwenye vitabu vingi vya biblia kujitahidi sana sema mimi sihukumu eh anasema msihukumu hukumu ya nje tu hukumuni ya ndani kabla huyu hiyo ni wiki iliyopita by the way eh kabla hujasema kwamba fulani ni mtu mwema au ni mbaya au unasema huyu ni eh ni mchumba wangu mtarajiwa mzuri mbaya eh usiangalie vitu unavyoiona nje peke yake hemu kaa uchunguza vinavyotokea ndani ili yes, nasema ndani ya moyo mw, wa mwanadamu mw, hutoka vitu vingi sana Kwenye kitabu cha Marko mlango wa 7 usuli wa 17:20 kwa hiyo hizo vitu vya ndani vikiishaanza kutoka nje ndivyo vitakujulisha uhalisia wa mtu uta kujulishwa uhalisia wangu eh ninayongea na hii inaweza kutumika pia kuwapima hao wanaokuhubiria eh usijikafikiri kwamba kwa sababu anahubiri kidogo anaruka ruka na kutoba samu na kukuimbia imbia na nini ukasema yuko ananiambia vitu vizuri hapana na hii ni pia ibi wewe unizoe ukitaka ku nataka un, una ugonjwa unataka, unataka unywe dawa Jameni, wanadamu ni wagonjwa katika nini? Katika roho zetu. Ni wagonjwa kwa sababu kuna ugonjwa ndani. Ndio sio? Eh. Tunasemana ndani ya mioyo yetu kuna ugonjwa kufisha. Eh. Kati u, uta, utachagua dawa kutokana na utamu wake au utachagua na dawa kutakuwa na vigezo vingine. Kwa hii dawa ni nzuri kwa sababu naisikia tamu kabisa. Kama kama sukari kwa mbali. Sio? Dawa utachagua wakati mwingine hata na uchungu wake wakati mwingine na nini na na kuona kazi yake nje fulani ilishawahi kumtibu kwa hiyo Mungu anataka na kaasubu na fulani tuweze ku kupambanua mambo tusiangalie tu haraka haraka pepe tukaona nje huyu ah, amekamilika huko vizuri kabisa eh huyu ndo huyu asha kuwa mtungaji wangu moja kwa moja hapana lazima kaka kidogo na vitu ndani havitokezi mara moja. Vinavyotokeza mara moja ni vya nje. Unapo mkutana na mtu amenyo yamepangwa, amechongo kwa rura. Akitabasa mtu, unaona kama malaika wametabasamu atano kwa pamoja. Ngoja uje ukutane na kinani yake na na kinywa chake. Eh kinanuka kama cha cha ch, ch, ch, ch, fira anaitwa. Eh. Kwa hiyo tul... Iko ni somo la wiki iliyopita kwamba tujifunze kupima mambo. Eh si kwa muonekano wake, kuwapima watu kwa muonekano hapana, bali kwa kwa, kwa kwa Na mara nyingi vitu vya ndani vinapimwa na nini? Na kitu kama neno la Mungu. Eh unamtesti kwa neno la Mungu. Em mtesti kwa kwa uvumilivu wake. Matunda sub matunda tisa ero ya Roho Mtakatifu. Emu yaingize kwake katika maisha yake, katika maisha yake. Mm -hmm. Eh, ukishaingiza humu utaona matokeo yanayokuja. Emu mpime muone Daki anachukua muda gani kutamani tamani. Labda wewe ni kijana unataka kuchumbia, hujakaa sawa unasema kwamba anaanza kukurushia muamara. Eh, nataka kiasi fulani nataka anakuletea invoice, bili. Eh Labda wewe ni binti unataka kuchumbiwa Mabinti wanatabia wana tabia kujificha nyuma ya neno la Mungu. Lakini ni vizuri tujifiche womomo. Unamona je huyu ni kichwa changu ki ch ch ch cha miaka ijayo. Je ni kichwa ana kichwa chake cha Kristo, juu yake kuna Kristo. Because at the end of the day utamhitaji eh huyo mweo mtarajiwa aweze kuwa kiunganishi na wewe na Kristo unaweza ukajiunganisha moja na Kristo haina shida ina inatokea lakini inachukua muda mrefu sana ni kama kovu mpaka lipone alafu ndo kidogo ile ngozi irudi sawa sawa itachukua muda mrefu kile kidonda Eh. Kwa hiyo kwa tuni utangulizi kuonyesha hiyo aya masomo ya wiki iliyopita. Sasa leo tuko tunaangalia hicho kichwa kinachosema. Makusudi yangu ni kuujenga sio kuabomoa. Na ni sambamba na hicho kichwa cha leo kinachosema vile vile. Bad ni taje hivi vichwa na nataje ndio kuhubiri kwenyewe huo. Inaweza ni nani lakini ujumbe huo huo. Kichwa kujua nimefundishwa nini. ukakolea ule ujumbe hata kama bila kuambiwa na mstari gani ambao unaniletea ule ujumbe lakini umetoka katika pumzi ya Kristo. Eh. Kwa hiyo kichwa kinatuambia kwamba eh usichanganye. Kwa hiyo tunapata vitu viwili vyote ambavyo vinatokana na mistari ya leo. Eh. Rejea nyingine ambayo nataka kuifanya kwa sababu na muda mrefu sijafanya hili. Kitabu chote cha wa pili. ambacho kina milango mwanako mitatu. kinafatana na Wakorintho wa kwanza aya ya sita eh ina dhima zake kubwa ambazo tumekuwa tunaziona tangia Zina zinabadilika badilika kidogo lakini sehemu kubwa tumekuwa tunaona ni habari ya utumishi ambao e, ministry ambao unakuja sambamba wakati mwingine na vitu kama e, dhiki na faraja ya Bwana hiyo tuliona katika milango ya tano sita 7 tumekuja kwenye mlango wa 8 na 9 tukokuta habari za namna ya kujitoa kwa bwana na kwa watu eh msuli ya kuja hapa duniani wewe kuna watu wamekuja hapa duniani na kubwa kabisa sawa watafanya vitafanya vit lakini ukiangalia eh ni kama yuda bora ashinga lizaliwe ndio unatwe baraka hapa ndio unakutana mtu tuk akitoa kauli tano nne ni za kujinukuza kujitapa kujisifu Paka un, un, un, unajiuliza nikimpigia ni simu tu nitapata shida unakaa kimya bila kupiga simu. Ujawahi kujaribu kumpigia mtu simu na yani unajiuliza unapanga kupiga simu wiki tatu wiki mbili mfano Umeshashindwa mm -hmm. kuchukua simu nao na mpaka mpaka mpaka kifurushi kina expire ulichokowemewa. Eh, hey. kwa sababu so, hatuna vinywa vivo jawa chumvi na ladha. Eh hey. Labda ni labda ni mtoto unataka kumkumbuka mzazi wako. Eh. Labda ni mtu Uyuki, ni rafiki yako unaku huyu ni niki nikiongea ni naye kabla sijaanza kumaliza salamu atakuwa yuko ananiambia jinsi ambavyo yuko mahanikio yake. Sawa Mungu akusaidie ubarikio kabisa. Jamani hakuna kitu kibaya hakuna kitu kibaya katika mtu kubarikiwa. Hapa ni baraka Mungu awabariki. Lakini kuna mambo yanayotangulia kabla ya, ya mafanikio yetu amen. Kwa hiyo tuko katika hicho kitu Hem tuende katika na hata livunja katika zipengera pana. Twende kwenye mlango wa kumi 10 eh wa, wa pili. So mstari ule wa nane anasema hivi maana ni japo jisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu tuliyopewa na Bwana tupate kuwajenga wala kuwa siku aangusha sita tahayarika. Hapo ndipo tulipo kile kichocheo kimojawapo kinacho makusudi sio kuwabomoa bali kuwajenga. Anasema maana ni japo jisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu. Hapo kuna vitu vingi. Paulo alikuwa amekutana na watu kidogo eh, kwa gumu sana kuwaongoza. Inaonekana ni watu wenye mbele na wenye kujitapatapa sana. Kwa hivyo wakawa hawamuelewelewi vizuri na yeye akawa ah akawa endea pole pole baadaye kaanza kidogo anasema sasa kama nikujisifu na tutokio kuona mlango nao fuata naamua kuanza ku, ku, kujisifu wazi wazi anasema lakini ninaongea kama mpumbavu yani mmenifanya niona nini wewe mpumbavu kama nini ujumbe wengine wote opata ni kwamba ukikana uh, uh, watu wenye kutafuta tafuta sifa na unaona unakutana nao umejiaamkiza na unimejiaamkiza sifa hivi eh waliamlazimisha Paulo kulazimika kujisifu anasema elin ninajiuliza huko mbere nasema lakini ninajizuia zuia nisiji ni kwa mlango wa kumi nani nasema hata kama nimenyesifu si ni kidogo tu kuwapumsha kwamba si kwamba mimi ni mtupu kabisa eh e. kwa hiyo ujumbe utao pata kwenye mstari nini nyumba kwanza tunao pata mkubwa kabisa eh ni makusudi ya kazi ya Mungu ni kutujenga wala sio kutubomoa. Nani umeita kichwa cha lale la <tose> Lakini sio ukutazama mpana wa, wa sura hii, hapana, mpana ni habari ya kumchukulia mtu poa tu. Ah, bwana ah. bwana ah. Kuna mtu mwingine kwa akishangundua kwamba ni mwepesi labda ukimlimlia labda shida zake. Mimi kuna watu maeneo Fulani fulani sio hapa. Yaani unakuta tu kwa sababu labda inaweza ikaniua ikaniua viepesi kiasi. E mtaki ni shida yake hata kama sina uwezo kumsaidia labda naweza nikafanya nini? Na mimi na, na shida zangu vile vile. Siikasema mtaka sema ah abia Yesu acha maliza hapa. Kila mtu ana shida. Lakini jukumu la kuchukua shida za wengine ili usuda wengine wachukue shida zetu. Basi ndio haki chakugundua kwamba ni mwepesi labda waku wa tayari wamkopesha bila bila nini wanakuchukulia wana, they, they take advantage of you. Eh, unaturiaona uh, uh, labda kama ni mtu ambaye hataki makuu basi mzigo wote wanamrundikia ye. Kama ni mtu ambaye ni mwepesi wa wambie kuna watu ambao kishagundua ni mwepesi wa kujitolea Yaani mizigo yote yanakubebesha wewe kwa sababu si mwenye kujitolea iko hapa katikati yetu. Eh. U- chukulia watu poa. Tuswarazimishe watu wafike hatua Na hii somo sio kwamba nakwambia wewe na wewe unafuatilia bali naniambiia mimi mwenyewe. Eh. U- ukitokea umepata labda ni mkeo kutii basi usimkanyage sana. Labna ni mmeo ambaye hana haku, haku hoji, hoji maswali ya kipozpuzi nani na nini na nini basi usiji usimpadeli kichwani usij us, us, us, usimchukulie poa sana huyu na mudu sana huu eh kwa hiyo ndiyo ulikuwa mtadha mkubwa wa somo wa ummlango na doktana hata wikijayo lakini humo kuna kuja na hoja nyingine hoja hii tu leo ona ya kwamba maksudi ya utumishu hu ministry eh, huduma sioku tubomowa ni kutujenga na wewe waambia kuna somo nishale andike nishale kama nishale andika au bado lakini nina mpango kuja kulihubiri ninalosema huwezi ukajenga bila kubomowa kwanza unaweza ukajenga barabara ya rami bila kubomowa bomo uje waangalie lami linavyojengwa unaweza sema hawa labda wako na chimba dhahabu Wana shimba vifusi wanarusha huko. Oh, wanafanya nini baada baadae sana wanakujonga na mwanga. Vijitu vyenyu sivile, ramu si mora, sivite. Baadaye wana, baadae bara bara inajoka kia. Alafu wanaweka na matuta tena. Hapo nipo majini na wananikoseshaga akili kabisa. Umejejea kabisa nzuri. Kike kabisa baadae unaanza kuweka mashimo na matuta na asta zile. Amina. Ah, maingini <laughs> Jini ya vilaza wakati wengine si ndio? Eh. Lakini vivyoote itakavyokuwa kujengi bila kubomowa kwanza. Wengi kupandi bila kutifuatifua na kuharibu haribu kwanza. Bila kukatakata miti. Hmm. Bila kungoa ngoa. Niambie kitu chochote kilichojengwa hiviwe. kupaki manukato bila kusugua kwanza na sabuni. Amen. ]itive. Eh, mimi nikisha kusugua na sabuni nikaona umetakata. Akira siku ni manukato nitakuwa nakupiga manukato hapa. Lakini nikiona kwamba unahitaji sabuni nitakuwa naleta brush. Porque toka damu nitakuwekea dawa. Eh. Lakini <laughs> <laughs> e. sita nikikuta kutu sipaki marashi hata kidogo. Na e. fahamu. Sasa leo hii watu wanataka Wakienda kuhubiriwa haijalishi huko ametokea wapi wamekunja mapamba ngapi wameandika mamezi machafu kiasi gani wanataka akifika wapigwe marashi okay. nukie Mahali tumefikata tumeona. Yelemia. Isaia. kina amos Nabii. Nabii Mika. Kristo mwenyewe kisha watu wakaja kwake kwenye siku 12 akamwambia mnadhani nimekuja hapa kuwaletea amani Ndiyo eh? ndio yani mnadhani kwamba nimekuja kuwaletea vitu laini laini na vitu vizuri vizuri sawa pana nimekuja kuweka moto wake hapa na mimi furaha yangu ni kuona moto unawaka watu wako wanateketea teketea, teketea. ili kusudi kitakachotoka biblia inasema Mungu atapima kazi yetu kwa moto ili ushione kwamba je ni dhahaba au ni wa kwanza mlangu wa ta sura mbili mpaka wa tano. wao niambie kabla kristo hajaja na moto wake kupima kazi yetu hem tuipime kwa moto wa neno lake tukiwa bado hapa hapa duniani wao niambie kabla hujenda kwenye mtihani wa taifa hem fanye mitihani ya ndani kwanza hmm. auje asemwa nasa mitihani ya ndani haunipichete chete ufanye nini hem ngoja niwaache ba a fanya mitihani hiyo ndani wao hmm. mitihani wa taifa wa kristo hmm. wao kufundishwa kwenye kitabu hiki hiki mwanango wa 5 sura 11 Mzee mserio akumektea na kumnamo Kuna kitu kinaitwa the judgment seat of Christ kiita hukumu ya Kristo. Na wala hata kuja kutuhukumu kwa madambi yetu hapa ni kwa kwa ubora wetu kiasi gani? Mtu wa china dhaacho upata ni sifuri, hata pata deni. Au atapata moja, labda yeah. Lakini nana anapenda afanye mtiane apate moja na tano. Ni max kiatu namba ya kiatu Nimetoa mfano tu ya huko tu. Kwa hiyo na ya neno la Mungu kwenye usuli mmoja tu usoma, azio si kuwabomboa bali ni kuwajenga. Amin. Lakini mwanzo ni mwanzo tunabomboa na bomoana kidogo ili sote tuweze kujengana sasa. Nani, Nani mwenye kusikia maneno. Huu msali una vitu vingi sana tunaozojifunza huko. Eh. Bila shaka. Tunastahili vile, vile ni, ku, ni, ni, ni ni ni ni kuchukulia na poa. Mbona ngereza safari tuhubiri wote. Unjae kukutana na mtu akataka kukuchukulia poa. Kwa sababu tu uko na uko tayari kum, kumsaidia. Uko tayari akipata shida unamkimbilia. Alafu kuna watu wengine pia ukipata shida hawa kukimbili. Mm. nyingi nyingine ni vweli. wale watu nao wakimbilia wa hawa kukimbili walio atoretu kimbilia wakati wakimbilia lakini mimi wote katika vyote tuna jukumu la kukimbilia la Hivi mm. unaweza ukaenda kumzika mtu nikusudi naye aje akuzike okay. Atapashazika takia mm -hmm. Eh hey, lakini sutaka poa zika wengine na wengine watakuja watuzike kwa nini si, sisi hatuna injili ya maziko sisi ni injili ya, ya walio haio nikamfaru tu Waye somo lingine tu kwenye mstari, mstari wanani, si hami, so, maana, kwa yote mstari wa 8 ni sihami mpaka nimamaliza. Sasa maana nijapojisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu na ile ni ile kwa na Bwana nipate kujenga wala siku wa bomoa. Sitata hayarika Anasema inanibidi na mimi kidogo nijisifu sifu. Eh. Hey. wakati mwingine hata watoto wa shule anaanza akaona kama nabia amesoma maelezo anasema panaa orasisi eh ah kabla ni faulu anasema sisi uko trifoul sana ana lakini huko ni mfano wa duniani tu tuje kwenye mfano halisi wa mashehe wetu ya kiroho Jisifu kidogo sitatahayari sioni aibu kutayarika nikuaibika sioni aibu kujisifu kidogo kwa kumshwa kwamba sio siko vile mnavotaka kunichukulia kwa poa poa kidogo nugo zaidi ya hapo na sio sana sijaleta orodha yangu yote na nja kujisifu japo kidogo amenena eh nja kujisifu japo kidogo Uh, ukisoma katika kitabu cha matayo mlango wa 13. Hama hapo kidogo, mstari wa 10 mlango wa 50, wa hamsini wa tatu, mstari wa Yesu walitaka kumchukulia chukulia atoa kidogo. Unye nikusomee pale. Eh, ni ule mstari na ukumboga, kani ningoje ni usome kabisa ikusudi. Mathayo tatu mlango mrefu kweli Mata tatu, wa tano. Mata tatu wa Kandae kumnatolu 75. Biblia inasema hivi, hata 13:55. Biblia inasema hivi. Msaulo 75, 13:55. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo alitoka akaenda zake na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao hata wakashangaa. Wakasema huyu amepata wapi hekima hii ya la hii? Huyu si maana wa si maana. Mamae Si hapo ni Mariamu na nduguze Si Yakobo na Yusufu na Simeon na Yuda na maombo zake situnao wako hapa. Yaani wakataa kama kumchukulia hapo. <coughs> huyu zivu hapa hapa, umdu hapa hapa. Mbona kama yaani hatakuwa ipo muonanana. Eh, walitegemea akae huko kwenye seminari miaka 15 ndo warudi arudi amevaa gauni. Ndio wamkukubali. Wa Aah. Naona mimi bibi ninasemana watoto wenu watakuwa wanafundishwa na Bwana. Amen. Eh. nasema Kristo lijazwe roho wa Mungu bila kipimo tangia utotoni. Amen. Wakataka eh, usi, <laughs> baba kesi siseme, sifundi huyu mzoto yule fundi eh. Eh. Sasa ka, ka yani hafikaje sasa hapa? Haya wewe, hiyo si hukumu ya nje. Kwa vile tu ni mtoto wa fundi basi hutaki akuhubiria chochote. Eh? Eh, hii ndio wanakuambia hii si udai waweze kuhubiria akubaliki mpaka aende akafoji kaache tetu kaadokta fulani. Hii hii mjichungaji. Woh dokta unajua hata maana ya dokta? Ulishawe kuandika hata ka, ka, ka dissertation au ka thesis kaadaktari? Hajui kimbe mchungaji and ana tu ni maneno maneno ya akisihasa wewe mimi kuhitaji tulipokuwa tunasoma kitabu hiki kwenye mrango wa tatu. bado anasema sihitaji barua wala utambulisho utambulisho wangu ni ni ni nguvu ya Mungu iliyoko juu yangu amen. Eh, lakini ni nipate cheti huyo tayari amechato nikiwa daktari kwa hiyo mpokee na yeye atakuwa atakuwa Chongaji mchungaji daktari mheshimiwa hapana kama ni heshima biblia inasema mkinitume baba mkinitumekia mimi baba yangu wataishi. Amina. Ya Hizo shimo zote tu. Eh. Hivi mimi naulizaka mtu hajisikii hofu anapotaka jina lake mda wote litajwe kwa kuanzia muheshimiwa. Na kumkpea kwamba damu yake ni chafu vile inanuka ndani yake. Na kuna uchafu mwingine siutaji utaje. Uko ndani mkuu chafu ndo unakupa uheshimio eh kwa hiyo tunaona pia kuna kuchukuliana poa eh. na sio huyo tu Kusoma katika kitabu cha Saba ni ba same cha chache tu ningeweza ni kwenda sehemu nyingine za kwenye biblia lakini kuenda kwenye kitabu cha Kuchukuliana poa tu, kwa hiyo tuko tunaangalia vitu viwili ndani ya mstari moja hiki cha kujenga badala ya kubomoa watu wote zani kwamba wanabomolea kwa sababu wako na na moyo wangu mimi tunapohubiri hivi tunakujenga tunajijenga <mimu> eh lakini vile vile huyo mtu ambaye anakuhubiri eh ukadhani anakubomoa kumbe anakujenga kuna hatari pia ya kuchukuliwa poa kwa sababu mara nyingi atakuja wewe mtu naye kujenga hajitukuzi ndio tuliona hata kwenye kwenye watesunika wa, wa kwanza mwezi na sita pale lazima timu kuja kwenu. Unikuja wanyenyekevu. Yaani tunaingia mjini hata hakuna mtu anaejua. Lakini leo hii mtu kitakaa kwenda kuhubiri taarifa matangazo yanachangazwa. Na hoteli zinatengenezwa na michango inaanza kama atakuja Pasaka michango inaanza Christmas. Mm -hmm. Eh, mnanyofo leo ana za za yani wanaiuti miaga pia kunyofoza za kwao lakini Jina inakuwa linakuwa kwa ajili ya mgeni nataka atakayekuja mkubwa. Baada simu siwezo kuja. Hatukuja na nani na majina makubwa? Na tulikuwa tuna uwezo wa kuja na majina makubwa. Eh. Anasema ni mamlaka tena tuliopewa na Kristo. Eh. Kungeni mamlaka na Kristo, mamlaka makubwa sana. Ningeambia Yesu anasema kama mimi nilivotuma mimi mimi na mimi, na watuma nini kinachopewa mm -hmm. mamlaka ukiamua kuyatumia unamtumikia Kristo Na ana kutumikia usipoyatumia basi na mm -hmm. mioyo kutumia mamlaka ni kule ulipokea neno la Mungu kwa ukamilifu mm -hmm. eh. kwa hiyo tunaweza tukaohubiri huu mstari kwa kipindi kirefu lakini itoshe tu eh uh, kwa hapa okay uh, Samuel eh, eh, nitaka ni, ni, ni, kunani okay siitaji kufungua Daudi kwenye mwanzo wa 25 itabu cha Samueli wa kwanza Daudi yuko anapigana vita na ni vita vya Bwana Mungu yuko na mwandao mfalme Sauli aliyekwa ni taswira ya ya ukaidi na na, na, na uharibifu na nini yuko anampanda anasema mtu alie bora zaidi aliyembae roho yake imependezwa naye sasa katika yani hatufiki katika utumishi wa Mungu kwa wepesi lazima tuwindwe windwe, windwe. daudi alikimbia kafika hata kwa wa, kwa, kwa wa fili, filisti wale wale tena kafika nyumbani kwenye mji ule ule wa kinagoli atpale alipoua mtu hao akasema wewe sino ila yetu lia jemedari wetu mnampokea Nao ndio wana hali inakuwa mbaya unajua alichofanya alijifanya kama akachanganyikia kiujanja ujanja akasema inaonekana kama shah alibikiwa momo acheni pe mm -hmm. kesha aka akangwa nanga akakimbia azima hapo bado anakumbuka niliyowafanya katika ku sasa katika kupigana pigana mimi takakutana na taka mtu anaitwa na habari alikuwa na mtajirifa ndio <laughs> ndio kwa okay, kuwa kuna stori ndefu sana ni mrang'o mrefu sana. Ah na baraka anasema hivi huyo mume amsema ni nani? Ndio anaitwa nani? Daudi. Wanasema eh. Eh. Ni mtu gani sasa huyo mzee yuko kummsikia. wa, yeye sema mwenyewe ni nani? Yaani utajiri ndio una unamembe yule mtu kesha alikuwa amekufa. Eh. Yaani alikuwa anajaribu kumchukulia kwa masihi wa bwana asha hapa kwa mafuta. Wewe umeujuma mwingine tunapata hapo kwenye somo usiloielewa. Najua hapo hujaelewa lakini ngoja nikwambie tu. Nikupe etu ka ujumbe. Tuna jukumu la kujua bila bila ku yani kuwa na nutrition ya kiroho kujua masihi wa Bwana ni nani. Yunywa ananiambia ujumbe wa bwana huyu haniambi ujumbe. Yule mtu alikuwa na jukumu la kujua kwamba ninaongea na Daudi mwana wa Yeshe msalimu ajai wa wa, wa, wa Israeli taswira ya Kristo ajai eh azima yeseni Daudi mwenyenzi mjui na yese yani Hanafi TV hajulikani kwa loloti mnaniambia vitu gani kwa hiyo akawa anamchukulia sana Daudi akamchukulia poe eh ukisoma kitabu hiki hiki ambacho tutakuwa kwa wiki kadhaa sijazo sura na 12 wakontoa kwa wapili mlango wa mbili msari wa sita nasema hivi Maana kama ningetaka kujisifu nisingekuwa mpumbavu kwa sababu nitasema kweli lakini nitajizuia ili mtu si, asi nihesabie zaidi ya hayo hayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu Amen Tunataka tusitoe taswira mbaya sio kweli wewe mm -hmm. wewe kijana kama ni kijana muhuni muhuni usimdangae usi binti kwamba wewe ni wa kweli akaja kugundua amesha haribikiwa na wewe binti kama ni player player ni hapa Kaaba usijidangae usi, usi, usiniunue ngozi za uongo nje ukavaa vizuri akadanganyika kijana wa watu paka ameshaingia kingi yani e, e, e, اذا sema takatifu atakaswe tumjue kabisa tusiwe na tabia ya kuvaa ngozi ya kondoo wakati tunatabia tabia mbaya <tipi> eh kuna nyingine ni mwepesi kabisa ana anapenya ana, ana kanisana anaingia pale ukimwangalia mm, unaona kwa kweli malaika ashaingia huu. Kume ni malaika wagiza. giza utume tunapata ni kwamba tujifunze sana na, na uhalisia. Ndio Paulo anawaambia hapa mzee anasema ni, ni kama ningejisifu ningekuwa mpumbavu. Lakini lengo la kujiepusha nisijisifu ukiacha kwamba sitaki kuwa mpumbavu kwa kujisifu sana. Ile vile sitaki mtu aniehesabie ambavyo sivyo. Aneone <coughs> niwaambia ni mimi Paulo si ndio nimeandika ni, ni, ni maisha kanisa Efeso, Rumi, Tesalonika, efe, efe, nani, um, Efeso Eh Galatia Filipi anasema hizo CV mimi nikija kwenu ni si, siji na, na na historia yangu kubwa kubwa Ni sije nikainuliwa zaidi na mbele kidogo ndipo Paulo anasema ni, nikikosea nikajinuli nikijinua tu kidogo Mungu akamwekea eh, mwimba katika mwili wake mjumba wa shetani usiadwe kufanya nini kumshusha kidogo sija kujisifu kupita kiasi ni ungo wa tujifunze kuto kujiinua ili kusudi tusije tukalazimika kushushwa na Mungu. Mm -hmm. Eh. Kushushwa na Mungu. Na sifa yetu tukajisifu dhaifu wetu. Mimi nimesha kuambia kwamba andiko hapo neno jona mimi neno la Mungu najua sana. Sinaomba kila siku unajiona Jona sirijui. Mm -hmm. Kielezi kunaambia labda Sio kile sikio lakini kwa maana kwamba mara nyingi sana. Ili usudi tusiji nani? Tusijisifu kupiliki. Baba nasema nikijisifu sana ndako nimekuwa mjinga amkini kama wengine. Tusonge eh, songe mbele mstari wa 9 anasema. Kwetu wa kumi, mstari wa 9 anasema. Anasema nisije nikaonekana kana kwamba naataka kwa ogofia kwa nyarakazangu tunapopata vile vile tunapojitutumua tunao uwezo wa kuogofia wengine eh ni ni ni ni jambo zuri watu ku tuogopa kwani kimpa na ni wazuri watu tuheshimiane kwa kuheshimiana mimi mkubwa wewe mkubwa ndogo lakini mipate katika wote tusiwe pakogo pechara Eh hey. vile vie mimi najua najua wahubiri Unutarabia labanino mawimata matatu sio machache hapo hapo hapa na pale Hiki juu yake pia kuna kama ku, ku, kutisha na tishana Eh hey, kutisha na fulani Eh hey. Na na mambo mengine kwa furu la posti nyingine mimi ni mwambie naziona kwenye mitandao hizi ziangalie hazina hata maana Unakuta mtu ameenda amechora kaburi <coughs> au picha ya kaburi wanachora wanakoonyesha mtu ameshaingia huko ameshaoza amesambaratika wadudu na mla na nini nini, nini sawa hiyo ni fact of life Kwa hiyo kujua kwamba ni fact ni vizuri lakini, sio vizuri sana vizuri zaidi ni kujua hicho lafuni kalitumia kuhubiri injiri ya uzima usio kuwa na mwisho mm. lakini unaonyesha kama kuna watu wanakufa wanapotea. au mtakapiga picha kaonyesha nikabudi asema mndani kumerara degree hamsini, na nadeo na nini nawaheshimu ni kweli kabisa lakini ni ukweli, lakini unasaidia nini basi kama siwezi nikatumia hilo kupata faraja ya uzima wa milele usinionyeshe hilo taka taka. Amina. Eh, shana wala. Mako hakuna maana. Eh? eh Haile tofauti na watu namkuta ni mchungaji anaweza kawana na uhubiri anahubiri kila siku anahubiri. Ahubiri chochote kuhusu uzima wa milele ngoja atokea bahatije aitu kuzika. Nipo anamalizia hasira zake za za mwaka mzima. Eh. Ni mnao jiona sasa mnaona mwenye anako isha He Maneno kama mfano wa haya mimi nshaona Bana ningeomba tunajukumu na kuhubiri habari za mauti na uzima tukiwa hai tukiwa tunaomba tukiwa katika hali zote ili kusudi. ile jambo alifanya nini liuweze kuwa sehemu na maisha yetu Isiwe ni kitu kama kahofu kariko tengenezwa Eh hey. Bwana jamaa mimi siku, sina lengo la kuwa hofu, kuongopesha, kuogofya. Sasa nisije nikaonekane kana kwamba nataka kuogofya kwa nyaraka za. Nyaraka ni nini? Ni mahubiri, ni neno la Mungu. Ujumbe unaotoka hapa ni kwamba tunapohubiri neno la Mungu lisuwele, liwe limebalance liwe lina ulinganifu liwe na mizani a e. li, li kitu matumaini peke yake sio vizuri lakini iki tuogofya kama anavyosema Paulo hapa pia anavyosema tunatakiwa lituonyeshe hatari iliyoko mbei yetu vile vile na mlango wa neema ulioko mbei yetu nikija nikahubiri neema peke yake nimekundanganya lakini kuna dini nyingine kwa mfano isihitaji kuficha. Dini kama Uislamu wanaweza kwambia watu jinsi ambavyo kuna moto wa kabri, vitu gani. kabri. Hawakuonyeshi matumaini makubwa sana. Eh, hey, hawakuonyeshi matumaini. Hasi hajengi. Na Naniyo sababu nakutania dini zilizojengwa juu ya hofu. Dini zilizojengwa juu ya hofu, juu ya vitisho. Hamjiko na dini zilizojengwa juu ya vitisho. Ni vitisho. juu ya kweli lakini ile kweli hata kama inatisha Lakini imejaa na matumaini makubwa sana. Haku, mimi Kuna matumaini makubwa yapi yanayozidi kuambia kwamba mimi na wewe ni wakosaji tunastahili kutupa katika jahana ya moto kwa makosa yetu lakini Hatutaki kufanya chochozo tafanye nini tukimwamini Bwana Yesu Kristo tumesamehewa hizo dhambi zote. Amen. Utatoka na hofu ya namna gani? Kuna sababu ya kuwa na ile hofu. Amen. Amen. Amen. Amen. Kuna sababu ya kwa... Kwa pala, lengu, lengu kuwa. Kwa hiyo Paulo anasema lengo langu sitaki kuwa hofu, kuatia hofu. Okay, mnataka kuni dunisha. Okay, mnataka kunichukulia poa. Okay, mnataka kufanya vote hivyo lakini maksudi yangu ni kuwajenga na yangu wangu sio kuogopesha wala kuhatisha. E. Um, tusonge mbele. mstari wa kumi anasema. Maana wanasema au mnasema anaongea nao anasema hivi nyaraka zake ni nzito hodari bali akiwapo mwenyewe mwilini ni dhaifu na maneno yake si chochote si kitu. Eh ili ni tatizo la kujaribu kum pima tumishi. Mama ah, huyu hana ana si chochote huyu, basi tu ka, basi tu katuka katufanyia timing tu, hamna chochote. Haweza kufanya, huyu haweza kufanya chochote. Hapana. Mwamini. Kama kuna mtu ambaye Mungu ameweka katika maisha yake. Labda ni mzazi, labda ni limles labda ni mmeo, labda ni care labda ni young woman tusiokasema hawezi kanifanya kichocheote eh si chochote hapana eh tu, tujue kwamba eh Mungu ufanye kazi kupitia kwa watu wake eh mungu ufaya kazi kwa sababu tieko watu wake na hivyo unasema chochote tunachokitenda tu, tu, kama tu, tunafanya kama waakristo wa Kristo by the way nani hiki kitabu hiki itawako namba 2 timbo kwa kwenye mlango ni ule wa 5 ndipo tuliona mstari unasema kwamba sisi ni mabarozi wa Yesu kwa hmm. well, hiyo ujume tunao kama ni ujume unaotuambia kwamba eh sisi tuko pa duniani kama wasafiri a hivi kwa sababu inatufaidisha lolote. Tunasema kwa sababu tumetuma na Kristo kwani ambaye Kristo ni ujumbe wa Kristo. Eh, ni ujumbe wa Kristo. Lakini eh sio ujumbe wetu, sio kwa makusudi yetu. Watu wengi wanaweza kuhubiri akatumia Biblia. Lakini ukitunguza unaangalia ni kwa makusudi yake. Eh, hiyo maksud yake kuna kitu wanakitafuta. Niliwapo mfano siku moja tunafikiri mikimbizi wopita. safiri wakaja watu na tuvitabu fulani wa Ukichunguza vizuri walikuwa na tu vitabu ni sema kama tuna mjini nzuri nzuri sio tubaya. Lakini kwanza sio wao. Tumetengenezwa kwa marekani. Eh, na se... na tumetafsira huko huko. Kwa Kiswahili lakini tunawaeka kupiga. Alafu ukisha kupakae kitabu wanakupiga piga maneno na kabasha. Mimi agari hizo. Isahipenda Morogoro na huko nje alasiri. La mikwae. Robara kabasha. All right. Lakini. Wewe unamweti kingine? Mtu uliyempa injili thena hu yahubiri ah umemngweka kitabu na uje kama atakasoma anawii haja mimi natawnika kuchukua sija kasoma nika pitia ppane kaona kana tumia mstari mmoja na mimi nitumia kwenye kwenye kuna mtu ni muonyeshe hapo alafu pale pale mempaka ka, ka, ka ujume nusu nusu hapo hapo unataka kuvuna via mwilini pale pale hapana hiyo sio kanuni ya Mungu wala sio kanuni ya kupanda na kuvuna Ewe ukipanda leo unavuna shiko hiyo. Unenda shambani una panikiza zile mbegu, unaasia zile mbegu, siku hiyo unakuja na magunia ya, ya mahini mahindi. Badala ya yazae. Hey. Eh. Tunaweza tukamtolea Mungu chochote tukampa miliye, ni kama mtu una uwezo kumpa injili. Ukategemea kwamba atabadilika siku hiyo. Hilo ni zao, mabadiliko. Uwahaji wetu, uongeaji uwa wetu, vitu tuna nini? Huamini vyoetu katika ibada na nini? Eh, of course, mtaika miaka 7, 6, 5, 3, huyo labda hata mpaka lakini huwezi kumpa mtu injili kesho ukategemea amesha nani? Vile vile amesha badilika, amesha mlingana na Kristo pana. Vile vile usitegemee unampa mtu kwa kitabu umepanda vya roho hapo hapo. Anamwambia, "Ah, wani si wakwetwa apini nasema kwamba kuna wakwetwa wa kwanza kuna ubaya gani Nikipanda vya rohoni kwenu nikavuna vya mwirini hapana upande ukavuna unavuna baadaye na wakati mwingine anavuna mwingine mm -hmm. Yeso anawaambia wanafunzi wake akasema ninyi mmekwenda kuvuna vitu ambavyo hamkuvipanda mm -hmm. eh na wala hamkuvitaabikia ne eh, wala mkuvita biki eh wakati mmetoka panda kwa Kristo sio soma nakupanda lakini ni tukapanda kwa kwa Kristo tukapata injili bure Kristo akakulipa kwa namna nyingine eh uko ni kunivuna kwa hiyo nilikuwa na hiyo Yohana usali ule wa wa 10 wa wanasema nyaraka zake ni nzito hodari bali akiwapo yeye mwenyewe mwilini ni dhaifu. Wao hili ni huyu ni kiongozi wao ni Paulo. Haya maneno wanayosema kwake ni maneno ya kumtia moyo, ni maneno mazuri kwa kiongozi, kwa kiongozi wao. Wao wakati mwingine kiongozi anabeba jukumu la la kuwaunganishi. Akisambaratika wamesambaratika. Na Paulo <laughs> huyu eh. Ah. Akiwa ah. ah, au wanayowanikali mwe. Ana ni hodari oh, kweli kweli laki, lakini akija laki, mzaiva. Laki, laki, Hamna na kichu kunikumdharau dharau nikum darau nikum ni eh kum dunisha eh hapana bali wewe hatu okay wewe natenda ujumbe mwingine hapa katikati hata watoto wadogo kama hapa ninyi wa wazee wakubwa na wengine wote tuna tusiwadharau tu, tu, dharau tusiwadunisha dunishe. Eh, usiwadunisha dunisha. Wakati mwingine tusiwao ogofye ongofye. Hmm? Eh. lakini zaidi sana hawa wanaoongozwa na huyu hawa wachini, wa chini, wao kiongozi wao kwa sababu ni taswira ya munga, ya umoja wao, uwepo wao. Na kwa hakika kwenye hii kanisa la la kuritu, na hii injili tunayohubiri kule kuanguka anguko la paulo likuwa ni anguko la wote. Eh. Kwa hiyo wakisha lukata vipande vipande ah huyu anaweza hivi ah huyu ah hamna kitu tu inawezekana sana aandikiwa na watu. Kwa Washoje mwenyewe ukimuona hamna kitu. Hii nyaka kaweza yaje kuandika kama yeye mwenyewe hana chochote. Kwa hiyo wakawa wanamkata vipande na, na kumdharau. Lakini sio vema wala sio vizuri em tumalizie kwa kusoma mstari wa 10. Um. Ye. Kwa kusoma mstari wa 11 anasema hivi. Mtu kama huyo na fikiri hizi ya kwamba jinsi tulizo kwa maneno katika nyaraka tusipokuwapo ndivyo tulizo kwa matendo tukiwapo na mwingine mbaya anajitahidi hawa watu ambao wanataka vile kutu kutudunisha kutudharau e? hawa wasidhani ndivyo ilivyo ni kwamba wamejidanganya eh by the way ujumbe mwingine tuopata ni kwamba ukisema mtu fulani ni mbaya ni haina maana kwamba amekuwa mbaya ni ni nani ni ni, ni opinion zetu au ni maoni yetu lakini uhalisia ni mwingine kabisa weo, kwa hiyo kwamba wanamsema Paulo kwamba anajua tu kuandika lakini kiuhalisia hana chochote haimuondolei chochote na ujumbe mwingine huo kwamba mtu akiku sema vibaya Usijiu usiumie usi sana kwa sababu hajakubadilisha chochote. Mungu ndiye anaweza kutubadilisha. Ah, yule yabana. Hamna ah, hana hekima hana busara chochote. Wala. Hamna ni doa la kuku halimpati mwewe. Eh. Kwa hiyo kwamba Paulo wanamsema oh huyu anajua ku kuandika tu lakini akiwepo mwenyewe ni mdhaifu hajui chochote, anasema mimi kwenu ninajaribu kuwa mdhaifu ili kusudi kwanza ni siwaogopeshe. waogopeshe na ndio yale yale ya kuchukuanana poa mtu akishaji gi... weka kikawaida akajaribu kujishusha alingane na wewe unataka umshushe zaidi umkanyage sasa <coughs> Ndiyo sio ipo eh ipo wakati mwingine mimi ndio naelewa kama umetume na, na manabii Sio sio moja kwa moja lakini kuna sehemu naweza ukasema hmm. labda wako sawa. Mtu akiamua labda tuchukulie labda ni ni, ni, ni, ni, ni mtu kiongozi wako. Akawa labda mnataniana, unapiga story na nini. Baadaye anaweza kumondolea ile heshima yake. Mm -hmm. Eh? Kuna kama msafari fundi kaingereza kanasema familiarity to bring content. Kule kuzo yanazo yana kuleta kudharauliana. Wewe ni wapi wapendo wa Mungu? Mtu nami najiambia vipi? Mtu akijishusha eh asipojiinua. Watajiona kwamba Biblia nasema, akajileta kuwa sawa na sisi basi tusitumie vibaini nafasi kujaribu kumkanyaga eh eh kaonee chama yake kumpa kwa yake na ni, ni kitu kizuri watu wanapokuwa wana wanalingana wana, wana wanasemwa sisi sote ni ndugu eh na mwalimu wetu ni mmoja ni Kristo lakini hayondo alishia kwamba huyu ndiye mwenye jukumu hili anastahili heshima yake naastahili nani paula anasema na naomba msinienelewe vibaya mkanidharau angadhani kwamba mimi eh kwa vile tu nilikuja kwenu eh anasema je kwa sababu nilikuja nisiwatoze pesa nisiwa nisijiinue nisifanye nini nikae nikaongea na ninyi Kirafiki kwa wepesi kabisa ndicho ndio sababu mkaanza kunichukulia hapa ndio ko salaam semina sema basi kama ndio hivyo kule kutokuwa toza fedha na kujiinua na kujitukuza na kuapa mashalti magumu na nini e, Iri, huje, Iri kuume, eh ili kabla hujo ili kusudi nabia kuombea lazima ulipe 150 kwazetu mtu hajakudai hamsini kwa vile hakukudai senti yoyote basi ah hii huduma haina maana. Kwa basi haina hailipiwi. habana aliyepaa ni mmoja ni Kristo eh bey be ilishalipwa sisi tunaenda kuvuna eh hahitaji kulipa mara tatu mara mbili kwa hiyo tumejifunza somo ambalo kidogo tumepanua sana hoja lakini hoja yake kubwa tuliyoliona ni habari za kwamba eh tumishiu ni kwa kutujenga wala sio kutubomoa na katika kujishusha kwetu basi na na na si Tusi si eh, kwamba eh, ni udhaifu au ni kukosa option lakini ni kusimama kama vile Kristo anasema mimi nilikuwa kiongozi Katika tienu lakini nilikuwa kama mtumishi wenu Eh, Yesu nika jiwa mimi. Sema mimi pamoja na kwamba nilikuwa katikati yenu ni wake mgozi lakini nilikuwa kama mtushio. Akina Yohana wakampaka wanalala kifua ni mwake. Eh, sikuwa na mlinzi wa kusema ukimkaribia tu. Mlinzi anasema topi. Ah. Wakana akina Yuda. Yuda paka anamsaidia Yesu unajua anaye kama akamusu kizembezembe tu. Eh. Naa wa Mungu si ina nini. Wakatio Ma, mafarisayo na na, na, na masikari walikuwa wametumwa nami waka, wakajua huyu ndio Kristo. Kwa sababu alikuwa anafanana naye. Eh, Kristo sare alikamatwa akiwa na nani? Walikuwa wametumwa. Kama angekuwa ni kiongozi aliyejiinua, uvaaji wake, nafasi yake, kila kitu sikiwa kinatosha kumtambulisha. Wewe ulize kwa mfano kama kuna raisi anapita sehemu, unahitaji kuuliza kwamba rais ni nani nina, katika ili kundi lote? Jinsi yinsetu kiti alichopewa. Yengine Kristo alikuwa katikati yao kama mmoja wao. Wow. Na sisi wakati mwingine watoto wangu hapa, siji labda mnajua hili. Huwa tunataniana kama vile tunavyo, kama mmoja wao. Of course hainiondore nafasi kama ni baba alibabaedu. Lakini tunataniana tunanani. Baga mtanaza kana nini? Kadani kwamba labda ni ni mtu tu mwenzao. Ah? we tu tu, tu, tu jamani ujumbe tunaoondoka nao tujifunze kujinyenyekeza eh na watu wanapojinyenyekeza basi tusiwatweze tu kwa sababu hawakuweza kujiinua bila sababu ya msingi mm. na tunakushukuru kushukuru kwa jina leno hili Tunakushukuru kwa ajili ya sehemu ya maandiko nomba ya 10 halisi katika maisha yetu yakakutukuzwe bwana mpukuni sasa tena Yesu Kristo tumaini mpya yote katika tena lako amen